Sziasztok, szeretve, tisztelt kedves hallgatóink! A Betihetel podcast 354. Sebastián Jetteladását. halljátok, én Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és megdöbbenve láttam ezt a hírt, miszerint átnevezik a Telenort. Jettelre. Nem hallottál erről valamit? Annyit hallottam, hogy megbíztak egy olyan londoni ügynökséget, ez mindig jól hangzik, hogy londoni ügynökség, akik uh, rebrandingben és piaci bevezetésekben utaznak, hogy adjanak már egy szegény nevet ennek a panogiesemnek. Fura. De, így, tehát így, de tulajdonképpen nincs vele bajom, azt hiszem. Elgondolkodtatott, meg úgy elkezdtem úgy belehallani mindenféle dolgokat, ami egy márka névnél nem baj. Azt nagyon nem szeretem, hogy úgy írják. Ugye az a logó, hogy egy ilyen nagyon egyszerű betűtípussal el, és a végén egy pont. És azt a végén a pontot, azt nem szeretem. Nagyon sok mindent mögé lehet gondolni. Például nagyon hasonlít a ahhoz az 1983-as Barbara Streisand főszereplésével és rendezésével és forgatókönyvírásával megvalósult filmnek a címére. Ami Jentl volt. Ami Jentl, igen. Tehát, hogy lehetne ez is. Lehetne, igen. Aztán van a híres formegyes versenyző, akinek a címét is Aki az címét, címét is adta, igen. <laughs> igen. Igen, igen, Hát illetve volt az a másik, hogy a a, a szerződés aláírására a biznisz jettel érkeztek az emberek. Oh, uh, uh, uh, uh, uh. Ezt az interneten olvastam, mint ahogy azt is, hogy korlátlanan jár most már minden előfizetéshez. Oh. Tehát a magyar népnyel megpróbál értelmet adni ennek az amúgy brandnek. Mindenből azonnal mém lesz, ez csodálatos. Nem tudom, hogy megfigyelted-e az elmúlt két napnak a legnagyobb mém forrását, az egy ilyen kis izgalmas kis pletyó gombolyag volt. A, nem tudom, hogy tudod-e, mire gondolok. Ebből még nem, mert nekem az elmúlt két napban izgalmas volt az a, a fideszek közül, melyiknek a szex fogéppen fog éppen de abból még nem lett a mémet. Ja igen, mert az még nem szivárgott ki. Ellenben ugye az történt, hogy egy ismert youtuber, nevezett pottyondi Edina, csinált egy rövid, hozzáképest mindenképpen rövid másfél perces videót, ami hát ilyen kicsit olyan kript, kriptis, kriptikus volt, hogy kell ezt mondani, szóval olyan titokzatos volt, ne, nem pontosan lehetett érteni, hogy ez most micsoda, de közben elkezdte levágni a haját, és aztán letolt a nullás géppel az egészet, és azt mondta, hogy márciusban találkozunk, most egy kicsit elmegyek, és márciusban találkozunk, és hát a rajongók, azonnal ezzel elkezdtek azon gondolkodni, hogy na, ez most mi volt, és hogy Rákos-e szegény Edina, vagy sem. De nem az volt, hogy ő közben mondott olyanokat is, hogy, hogy ez célszerű, hogyha az ember bántam, az meg hasonló, csak valami cikket olvastam nem, róla. Nem, semmi ilyesmit nem, nem. mondott az legkevésből sem. Akkor ez a beleolvasás már, amit, amivel én szembesültem. Igen, féle, hanem aztán gondolom, hogy annyira magas a szárnyalt ez a ez az aggódó találgatás, hogy egy nap múlva posztolt egy képet az Instájára, és ott leírta, hogy nem nincsen semmi baj, szándékosan csinálta ilyen kriptikusra a videót, de, de egyébként ő úgy három 4 egy évente leszoktatolni nullás géppel a fejét, mert szereti, és egyébként pedig elment Dominikára nyaralni, és ott lesz egy hónapig, és majd utána jön vissza, úgyhogy mindenki nyugodjon, meg nincsen baj. Viszont azóta a, az insta folyamatosan jönnek az újabb és újabb mémek, amiket megcsináltak erre a videóra az emberek, és hát jók vannak a. Ezért annyira iridlem. Tehát, hogy én 19 nyarán gondolkodtam azon, hogy ez az utolsó pillant az életemben, amikor felelős emberként tudok magamnak kozák lovassági frizurát nyerni, ami jó, ugye úgy néz ki, ez az Üstök nevű dolog, uh -huh. láss meg megragad az üstökénél. hogy az elején van egy ilyen tehénnyel alakú haj darab, és mindenhol másról közé, köz, kö, kopasra van borotválva, mert ahol meg lehet fogni egy harcosot, meg fogják fogni, és az neki nem jó. Aha. És kedvenc zenészeim egyik az, az a Covid-ban meghalt kopzos kis Tamás, Ilyen üstökbe a hordta haját, mert hogy egy rendes lantal éneklő leninges ének mondom, mégis hogy a hordja, ha nem így. Aha. Aki balassít énekel. És így gondolom, hogy arra a kis időre már ez nem, mert mi lesz, hogyha a COVID végéig nem nő ki rendesen, és akkor a világ rajtam fog röhögni? Hát akkor még nem tudtam, hogy van belőle hát legalább másfél év. Uh -huh. És az ott egy felfelvetődik fél évente, de az, hogy hát most még van idő megcsinálni, de, de mi van, hogy holnap izé? Ha jön a, a biológiai Jézus, és azt mondja, hogy vége van az egésznek. Tehát, hogy én ezelől a döntés elől, hát most már két éve bújdosom. Uh -huh. Ehhez képest az, hogy valaki beállt a olyan nullás az azért bátor dolog. Én ötös gépig mentem el, vagy hogy kilencesig. Nekem volt már kopasz. Jó volt, jó érzés volt, szerettem, nagyon szerettem tapogatni pont úgy, mint Edina. De csak azért hoztam most ide, mert hogy az egyből lenyűgözött, hogy tényleg nem kellett 12 óránál több, hogy a magyar internet kreatívjai előálljanak jobbnál jobb mémekkel. Ez szép volt. A Kobzos Kis Tamással kapcsolatban csak rákerestem, ahogy mondtad, és azt látom, hogy meghalt 2015-ben, és hogyha így van, akkor valószínűleg nem Covid-ban. Lehet, nem Covid-ban halt meg szegény. Hát, ha 15-ben, akkor valószínűleg nem. Na nem, jó, de csak... Még sokkal rosszabb a helyzet. Hülyeséget mondtam, te jó ég. Kedves hallgatók, élőben szerkesztjük a műsort, mert nem Kobzos Kis Tamásról akartam beszélni, hanem Kátai Zaltánról, aki a másik hatalmas emberünk volt. Na így már, így már inkább, igen, mert ráadásul a fényképeken Kobzos Kis Tamásnak nincsen üstöke. Mind a kettőtől be fog linkelni zenét, egyébként ugyanaz a fajta rendes, lantos középkori énekmondóról beszélünk, ahogy is hasznos ilyeneket hallgatni. Aha, aha. Magyarázza a költészet történetének egy, egy jelentős részét. Jaj, jaj, jaj, jaj. Na szóval, jó van ennyit arról, hogy mi a helyzet a Telenorral meg a mémekkel. Mi újság? Mi történt a világban, amiről nekünk beszélni kell? Ez így egy kemény kérdés, hogy mondanám, hogy beszéljünk arról, hogy hamarosan becsapódik majd a Holdba a SpaceX egyik eltévett köze. De hogy ez olyan régi hányódik már az űrben valami öt éve, hogy igazából nem nincsen hírérték. Hát azt, hogy mellé ment, azt már tudjuk. Azt, hogy mennyire ment mellé, az most derült ki. De becsapódni befog? Be. Ami módortalanság, de Holdon tényleg nincsen semmi. Hagytunk ott kettő terepjárót. Igen. Lehet hármat. Igen, igen, igen. Jó, e, akkor ez, ez nem olyan érdekes. Ehhez képest itt az elmúlt hetekben Magyarországon elharapódzott egy új divat, amennyiben luxussal szokás megvádolni a független sajtóban a kormánypárt képviselőt? Nem is alaptalanul, hiszen ez a kormánypárt ez azt mondta, hogy, hogy ők itt nem luxus kormányzást csinálnak, hanem valami tehát Ezt még jó régen mondták, de ettől még ér számok kérni rajtuk, hogy, hogy mikor, változtattak ezek a, ezen, mikor változtattak ezen a nézetükön. Ugyanakkor hát lassan már minden luxusnak számít. Én szerintem ez tök izgalmas lenne szétszálazni. Hogy mit jelent valójában a luxus szó, mi az, amikor csak simán sok pénzről beszélünk, és mi az, amikor arról beszélünk, hogy urizálnak, vagy eltapsolják a pénzt, vagy seggére vernek a forintnak, vagy, vagy hülyén költenek egyébként sok pénzt el dolgokra, amik nem számítanak luxus terméknek amúgy. Uh -huh. Igen, hát azért ezek különböző dolgok. Itt ugye volt igazságügyminiszter Kártyi órával a kezén lefotózva a piacon, ami amit mi mind a ketten, már te is meg én is úgy gondoltunk, hogy ez, hogy ennek nincs hírértéke, és nem pontosan értjük, hogy miért lovagol ezen a sajtó, de a sajtó meg úgy gondolta, és aztán ezzel szembesítve is úgy gondolta, hogy de bizony ez, ezt, ezt, ezt fontos volt megírni. Elég sokat vitatkoztam azóta, és van egy olyan, középső álláspont, amire azt tudom, nem értem, hogy onnan érvelnek azok, akikkel én vitatkoztam. Ami szerint, ha valaki azt mondja, hogy mi most akkor izé spórolós kasszán vagyunk, akkor ne vegyelem fel másfél milliós órát. De miért ne? mert egy magyar háztartásban az a másfél millió forint, az egy ilyen szabad szemmel is láttam összegnek számít. Hát jó, jó, de hogyha ez az órája, ez még régebről van, amikor még nem volt spórulós kasszán az ország, akkor mert hát akkor most így, hogy de én igen, tehát értem persze, hogy, hogy, hogy a politikus úgy általában is ne kérkedjen a vagyonával, mert az vissz, visszatetsző lehet kérkedni szerintem nem kérkedett, mert hogy itt az 87 8 7 beszélünk, amely, amely azon a képen volt, ahol felelt figyelni Novák miniszternek az órájára. Nem Novák miniszter volt az, hanem Varga miniszter. Varga miniszter, bocsánat, a másik. Ugyanakkor, hogyha Varga miniszter egy hogy is mondjam, polgároktól teljesen megtisztított vásárcsarnokban mutat rá a csirgecombra, amit törvényben árasztak le, akkor tényleg rossz kommunikáció ezt Másfél millió forintos egyébként alsó polcas kártyi órában csinálni. Rossz kommunikáció, hogyha ezt észreveszik a célcsoportban élők. De a célcsoport egyáltalán nem vette észre nyilván, igen. tehát ezt a sajtó hangosította ki, ezt mind a tudjuk. Igen, igen. És, na mindegy, szóval, hogy ez elég visszatető oldal, aztán ennek lett mindenféle folytatása. Én láttam, nem is tudom már, hogy az azonnal én talán olyan. Az átlátszóra gondolsz? Átlátszón láttam, igen, egy, egy hosszú sorozatot, ahol az rengeteg kormányközeli embernek a karján levő órát e, megnéztek mindenféle fényképekről, és, és e, kielemezték, hogy vajon mi lehet az, az sehol nem vették számításba, hogy esetleg az lehet egy hamis óra is, mint ahogy egyébként ez e, Varga Miniszter is lehetett volna, de nem az volt, mert mondta a férje, hogy ő vette neki, és nem mondta, hogy hamis. Na mindegy, felolvasnék egy rövid részt, ebből a cikkből, mert itt volt az, ahol én leraktam az agyamat íróasztalomnak a szélére, és próbáltam utána elütni egy ürésboros üveggel. és Balázs a miniszterelnökség Budapest és Fővárosi Agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkára büszkén villogtatja látványos óráját, ami szakértőink szerint egy körülbelül 100.000 forintos Kraft Zeppelin kronográf modell lehet. Igen. És Ebben a felsorásban nyilván van 80 meg ö, hasonló millió forintos óra is, mert én is azt mondom, hogy azért azért már adnak lakást, akárhonnan nézzük, már nem paneled is. És hogy ott fel lehet tenni kérdéseket, hogy miniszterként ö, nem tudom, 5 évi bérét miért visel egy ha hasra csapom, mondom Rogán Antal. Igen. De a 100 000 forintos óra az az, az összespórólható ha az ember nem él mély szegénységben. Ha a mély szegénységben él, akkor egyrészt helyen nem hallgat minket. Másrészt ennél sokkal komoly problémai is vannak, mint hogy Fűrés Balázs óráján, Vekengen. Igen, igen. Így van, ahogy mondod. És aztán ennek még voltak mindenféle ilyen vadhajtásai. Ezt a, felírtad ide, hogy passzált, és emlékszem, hogy igen, valakiről azt állítottuk, hogy mármint a sajtó, hogy egy egy Volkswagen Passat-tal úrizál, már nem pontosan emlékszem, hogy itt ki volt, meg mi volt, de az is valamilyen, tehát megvádolták, hogy egy azó közép kategóriás szedánnal jár, és hogy ez mekkora bronnyrázás, nem? Kérlek szívesen, ez valamelyik uh, vidéki város, én úgy emlékszem, hogy itt Hodnodzővásár egy környékén, mindjárt mondom egészen pontosan, uh, Fideszes uh, városi izé, KHT, ZRT akármi vezetőjének, vagy vezető helyettesének a autójáról van szó. Igen, a T-Sol igazgatósági elnöke volt, bocsánat, tatabányai holding, és akkor a délt azt el csesztem. 2016-ban 13 millió forintba kerülő 220 és Volkswagen Passat 2.0 T-S-i járműve, amelyhez extrákat is rendelt, panorámatetőt és bőrüléseket. Ez egy középvezetői autó a legtöbb múltinál. Igen, igen, igen, tehát egy normálisan működő országban mind a ketten valami ilyesmivel járnánk, ha kedvünk lenne. Igen, igen. Na jó, szóval, hogy igen, most úgy tűnik, hogy ennek van egyfajta fajta hagyománya, szerintem, hogy pár adással ezelőtt már tárgyaltuk, hogy akkor meg azon csípték az egyik parlamenti képviselőt, hogy fotostúdiót rendezett be közpénzen. is Katalin Miskolc első választókörzet. Igen, igen, és ott azon is... Szóval, tehát, mintha most lenne a sajtóban egy ilyen lendület, hogy megpróbálják a, a kormánypárti vagy kormányközeli celebeken bemutatni, hogy azok bizony túl gazdagok. De valahogy, hát, szóval ezek olyan félrecsúszós kísérletek. Én értem, hogy azt akarjuk mondani, hogy miből vették ezeket a gazdagsági dolgokat, mert biztos nem a fizetésükből, csak, csak néha meg pont az derül de a fizetésükből is vehették akár. Igen, és olyan fizetésekből, amik egyébként ahhoz a polchoz, amin vannak, nem sok, nem drágák, vagy nem nagyok. Így van. Tehát szerintem az teljesen elvárható, egy bármilyen állami hogy olyan pénzt keressen, ami megakadályozza abban a bárkit és az elképzelt támadót, hogy ezt az embert ö, könnyen korrumpálja. Így van. Hát egyrészt másrészt pedig, hogy el tudja őt csábítani a versenyszére. Ezt a Igen. kettőt kell megakadályozni, ez pedig magas fizetése kell lehet. Ez képest nem olyan magas az állami tisztviselők fizetése. És hogy emellett, persze, a Fideszes rendszer ebben szerintem úgy hallgatók, mint mi is egyetértünk. Vér korrupt. Tök rosszul működik. Estenként full alkalmatan embereket tart pozícióban, akik rosszul működtetnek rendszereket. Ugyanakkor ezt a sajtó rendkívüli módon bénán próbálja megfogni, mert nem a másfélmilliós órán fog elbukni a dolog egy olyan embernél, aki két millió forintot keres havonta. Tehát ha megvette volna a saját zsebből, akkor is valószínűleg jutna még Parizelre hónap végén. És, és nem is azon az autón, aminek a három vagy négy évvel idősebb Németországból behozott verziójával, borsodi melós csapatok járnak Budapestre szobát festeni. Jó, ők valójában igazából azért a karavánnal fognak jönni, a, a passzátosok egyre tovább mennek egy határral. Igen, de ez lényegtelen is. Jó, van, szerintem ezen kidöhöngtük magunkat. Egy dolgot nem tettünk meg, a luxus nem definiáltuk szerintem. Én fogok idehozni valami definíciót, majd valami, vagy valami cikket, de én ott kezdeném azt, hogy a, a luxus az, ami ami már kézműves megközelítéssel készül. Limitált weblen országként működik, tehát hogy minél kevesebbet adsze belőle, annál többe fog kerülni. És hogyha ezt elkezdjük pedzegetni, akkor jutunk hozzá közel. Hogyha a magyar politikára kell lefordítani, akkor a Rogánnak a Gucci vagy, vagy Louis Vuitton volt táskája az közelít ehhez. De ott már megvan az a, az a kidolgozási minőség, ami nem azt jelenti, hogy ezt robotok rakják össze, vagy, vagy kínába ragasztják, és varja végig egy filipino varónő, hanem hogy, hogy más megközelítésre pakolják össze ezt a, a múlt fogyasztási cikket. Hát valószínűleg ez is a része a, a luxus kategóriájának. A, a, én azt gondolom, hogy az alapvetően ez a fényüzést szokta jelenteni, vagy, a, vagy a, az ilyen hivalkodást esetleg valami olyan, olyan tárgyat, ami drágább, mint amilyen, mint amennyibe kerül. Ne? Ez így persze, jó, ez így hülyén hangzik, de szóval, ez hogy... minden eddig. Igen, akkor úgy mondom, hogy, hogy mondjuk, ha van egy tárgy kategória, amit egy adott range ben lehet beszerezni, és akkor van olyan képviselő, és ami ez, ebből az árrénysből ből messze-messze fölfelé kilóg, akkor az egy luxus termék abban a ter áru kategóriában. Ez, ez az én definícióm. Tehát, amikor már, már azért olyan drága, hogy elmondhassuk, hogy, hogy nagyon drága, tehát, hogy, hogy státusz szimbólumként tudjuk használni. A státusz szimbólum az jobb, mint ami drágább, mint ami ilyen drágának kell lennie, és itt kérek elnézést az őzést kifogásoló kedves hallgatótól, aki ezt jelezte is számunkra a iTunes-ban. Szóval, hogy van olyan termék, ami bár drágább, mint amennyibe kéne kerülnie de azt mondja magáról, hogy itt olyan műszaki tartalmat raktunk bele, amire a többség nincsen szüksége, ellenben te majd ezt értő kedves fogyasztó, te ezt díjezni fogod. Uh -huh. Láss még Gamer Laptop. Igen, igen. Hiszen te sokkal jobban lőni, hogy 48 színen világít a billentyűzete. <gül> <gül> jaj, jaj, jaj. És még be lehet hozni a luxus és a gics fogalmát is, amikor valaki azt mondja, hogy Hát ez pont ugyanolyan iPhone, mint az összes többi, de bőrraktunk egy csomó Swarovski követ, ami technikailag mondjuk üveg. De attól úgy fog csillogni majd, mint Salomon ke. Igen. És akkor ezzel valamit mutatsz a világ felé. Ez egy önkifejezési eszköz, nem feltétlenül az, amit én választanék, de értem. Hát leginkább az, hogy homonóvusz vagy, de igen. Igen. Mindenesetre esetre, tehát hogy... Anélkül, hogy ezeket az ember végig gondolná, nem nagyon lehet ebben a, ebben a ezekben a dimenziókban gondolkodni, megbeszélni. Ennél többet én nem akartam állítani. Hát ez pedig rendben is van így. Na most aztán van az a másik dolog, hogy, ez, hogy, hogy van nekünk ez a híres terünk, akit Joe Rogannek hívnak, és akit a Spotify felbérelt, hogy csak nála legyen elérhető, az ő nagyon népszerű sora, ezt jól mondom. A Spotify egy nem tudom hány éves szerződésért, de kettő vagy három, vagy valahogy így, adott neki egy ilyen szerénytelen 100 millió dolláros összeget. Ez a klasszikus, ez már szabad szemmel látható az ISS-ről is című mennyiség. Aki azóta nagyon nyugodtan tolja az oltás ellenes, oltáskritikus, ivermektines klímatagadó lima tehát lényegében minden tagadó kontentet, és azt mondta Neil Young, hifi és sok minden mellett kiálló férfi és zenész, ugye ő volt az, aki próbált olyan, olyan streaming szolgáltatás, olyan MP3-lejetszó eszközt csinálni, ami nem olyan szarul szól, mint az MP3, -e. ebbe látványosan belebukott, hogy a Spotify választhat, vagy Neil Young zenék vannak nála, vagy pedig Joe Rogan, és a Spotify, hát fájó szívvel azt mondta, hogy akkor Joe Rogan választaná. Amit uh, egyrészt teljesen értek, tehát az üzleti döntés a Spotify-tól, az, hogy uh, Joe rogan egyébként megtartják, amellett semmi érv nincsen, amellett, ha találtak indult, hogy rendkívül népszerű stoba férfi. Hát, hogy sok pénzt költöttek rá, gondolom ez lehet, hogy akkor már szeretnék valahogy vissza, visszalátni azt a zsét. Igen, de csak az van, hogy ott üzemeltetik a, a saját kis platformjukon a gazdag ember Puzsia Hát igen, ez azért egyfajta hibának tűnik. Nagyon kínos, de vannak nagyon jó cikk arra, hogy milyen, milyen húzamosabb ideig Joe Rogan-t hallgatni. Tehát, hogy ezzel amerikai újságírók megpróbálkoztak. Egyik sem mondja azt, hogy használta a egészségének. És ráadásul azóta felrakta a koronát a munkásságának a tetejére Rogan, amennyiben vendégül látta a, hogy hívjuk magyarul, az szépen? Nem tudom. Jó, tehát az, az in Incelek apa figuráját, Jordan B. peterson aki szavak újra töltötte az adás egy részét. Fehér, fekete, már mint hogy ember és rassz, valamint klíma. Ezek, ezekről mind megvolt a, vált, vált, a saját változata, hogy miért nem jó ezek a szavak. Az a barátom, a képes volt ebből belehallgatni, én csak részteket láttam az adásból, az azt mondta, hogy időnként azt érezte, hogy ez már rogennek is sok. Na jó, szóval jorgen nem volt egy jó vására a illetve hát, azt nem tudjuk, hogy üzletileg biztos, hogy jó hogy vására vagy sem. A renoméjának legalábbis, ha neki számít, hogy mi értelmiségiek, mit gondolunk róla, akkor nem tett jót. De hát ugye ettől nem fogjuk lemondani a Spotify előfizetésünket, attól tartok. Elgondolkodtam, de nehéz lenne, de, de hát én már eljutottam az elgondolkodás szintig. Ellenben elmondom, mit mondtam le, tényleg. Na figyelek! Nem azt mondom, hogy Google előfizetésemet, mert sok pénzt nem adtam nekik. Két évente egy domain regisztrációt. Viszont nekem történelmileg volt egy olyan szolgáltatás, amit annó Google Apps for Your Domain-nek hívtak, utána hívták Google G Suite-nak, és most éppen Google Workspace-nek fogják hívni. Ez a fogadásája doménedet bevisztad a Google-hoz, és ő ez alatt szolgáltat neked e-mailt, docsot, spreadsheets Hát meg még ezer mindent egyébként, amit bekapcsolsz a Domain tulajdonosaként. Például Google Keep-et és, és YouTube-ot. Ez a kettő azért fontos, mert majd kitérünk erre. És hogy ez eddig kis cégeknek, családoknak, alapítványoknak, stb. ingyen volt. Most jelezték, hogy a G Suite-ről a Google Workspace beállás miatt mindenkinek kell valami fizetőset választani, és hogy nem érik majd el a Google Workspace szolgáltatásokat. Magyarul lesz szíves az amúgy nem drága, előfizetési kifizetni magadnak. És akkor kapsz mindent, mint eddig. És én ezen gondolkodtam már egy ideje, hogy, hogy kellene nekem a teljes Google világ, nem lenne el jobb, hogyha az e-mail címemet, ami, amit náluk gondozok, azt átvinném valahová, máshová. És most, hogy úgy is fizetni kell, tehát lényegében mind a kettőért, most fogtam egy egy akkor költözöm. És igazából tök érdekes élmény volt. A Protonmére mentem át, ad egy tisztességes levelezést, alapáron 5 gigatár helyett, plusz uh, azt ami hogy két növeled egy darab gigával, valami minimál VPN-t, kalendárt, meg van egy bétában levő drive -juk. ami nekem tök mindegy, mert van egy teljes Office csomagom, amihez jár egy, egy terabálytos OneDrive, tehát hogy amit nem szígyelek, azt töltöm fel megosztatóan az internetre. Ja, meg egy jó titkosított levelezést, ami nem Google, és ez volt a, a hajtóerő mögötte. Úgyhogy takeout out kikértem a Google-től a minden adatomat, adott nekem valami 15 GB-nyi. Hát, az egyszerűség kedvére nevezzük szartnak. Aztán elkezdtem a mélemet a, a Protonnak a saját eszközével átimportálni a, az ő mélyükbe, és szűrőztem közben mit lehet törölni. És arra jöttem rá, hogy az ember kidobja például a, a csatolt fájlokat, amiket 10 plusz éve tartogat, és ö, nagy részt nincsen rá szükség. Akkor hirtelen a 13 gigabajt levelezése az 1 gigabajt lesz. Persze. <gibyl> Igen. Mert egyszer 2009-ben kaptam egy 16 megabajtos jépeget. <gibyl> És arra ma azért nem sok szükség van, ezt lássuk be. Úgyhogy mire véget ért ez, ez egy hétvégét töltöttem ennek az egésznek a menedzselésével. Addigra volt egy 1 gigabajtos levelező tárhelyem, amiben ennyi volt az adat. Kidobtam 2020 előttről az összes csatolmányt mert nem, nem, nem találtam, irájobat rá jobbat. Rájöttem arra, hogy az összes kliens alkalmatlan arra, hogy ezt a feladatot megcsinálja ember módjára. Tehát nagyon sok ilyen kézi kattingatásos szelektól kidob, szelektól kidob manőverre van szükség. Tudom, hogy erre most nem, nem lesz szükségem, hogy ezzel törődjek megint 10 évig kb. Hogyha, ha az, az új felvett szokásokat tudom továbbvinni, tehát ami nem kell, sajtóközlemény, levél, benne három darab pdf-fel, azt miután elolvastam, hogy szükségem van rá, azt kidobom abban a szent pillanatban. Ööö, és, és emlékszel arra, mivel adták el onnan a no Gmailt? Mi volt a, a, az ilyen mondat? Nem én. Az volt, hogy search, don't sort. Tehát, hogy keres és ne sort ír, azaz a keresés, ne kategorizálj. A világ legnagyobb hazugsága. Ha akkor nem hittem volna el, akkor 15 perc meglettem volna teljes költözéssel. Csak én jól hangzott éppen minden nap, ugye nőtt vagy nem tudom 100-200 a Gmail tárhely, világ végéig elég lesz. Igen, hát a világ végéig nem lett elég. De ezért egyébként elég sokáig elég lett, tehát nem is tudom, valahány éves volt a szolgáltatás, nem? Amit most fizetősé tesznek. Abszolút, és kis ki fizethettem volna, mert egy userre nagyjából annyiba került volna, mint amennyibe, amennyibe az új szolgáltató kerül. Uh -huh. A megtisztulás érzett a kerüljek ismét ilyen kontrollba, az az, ami miatt rászántam ezt a pár napot. De de egyébként nem egy rossz dolog. Két dolog, amivel nem számoltam. Az egyik, hogy amikor kiexportáltam a teljes Google-ömet utána, még nekem emberekkel voltak kapcsolataim a Google univerzumon belül. Uh -huh. És nem gondoltam arra, hogy amit beírok a Google Keep be abból kéne egy új exportot csinálnom. Mert csak egy telefonszám. Azóta ismét elkértem persze Karosszérias Krisztiánnak a telefonszámát a szerelőtől, tehát ezt megoldottam. A másik, hogy a telefonomnak a fő ilyen szinkronizációs e-mail címe az a, a saját doménesen volt, ami abban a pillanatban, hogy rámondtam azt, hogy ezt meg. Annyit a töröltünk minden adatot. A YouTube-os lájkolt like listámmal, a Google Movies vásárlásaimmal, vagy hívják az most éppen Play, Playfilmek, akármi, a Play Store-os vásárlásaimmal, és ahogy utána néztem, ezeket sehogy, sehogy nem is lehet magaddal vinni. Tehát ezek, ezek a túszaid abban az univerzumban, akiket lelőttek most éppen. Uh -huh. Igen, hát ez a dolog, a, ez a bosszantó része a történetnek, hogy, hogy igazán nincs, nincs jó opciód arra, hogy ha nem akarod megvenni azt a szolgáltatást, amit egyébként lehet, hogy nincs is rá szükséged. Mert most ugye hát oké, okay, hogy a levelezésed az legyen saját doménes, de hogyha te véletlenül ezzel az e-mail címeddel vettél egy rajzolós appot a telefonodra, akkor azt miért is kéne elveszítened csak azért, mert véletlenül ezt az e-mail címedet használtad a megvásárláshoz, ez nem tűnik logikusnak. Nem ugyanakkor csak így kezelik. Hát igen, igen, ez az, ami, ez az, ami nem nagyon szimpatikus ebben a lépésben. Volt, aki, vagy hát sokan mondták, hogy, hogy mekkora genyóság fizetősé tenni, ami mindig is ingyenes volt. Ezt a részét én nem érzem genyóságnak, tizenvalahány évig ingyenes volt, és most meg majd fizetős lesz. De hogy nem adtak egy, egy korrekt menekülési útvonalat. Ráadásul úgy, hogy ugye, ha azt mondanád, hogy jó, akkor ez mostantól menjen át a nem doménes másik gmail címem, vagy akkauntom vagy alá, az egy kattintás lenne, és teljesen korrekt volna. Ott még mindig mondhatnák azt, hogy és akkor ott viszont extra tárhelyért fizessél, hogyha átlépte a 15 gigát a levelezős tárhelyed. De ez nem létezik. De ez nem történt meg és Hát igen, ezt... Appokat nem lehet vinni, filmeket nem lehet vinni. Ez kemény. És, és hát igazából a, a, a cuccok nagy része az a, a, a hátrahagyod. Ha nem hagyod hátra, akkor tervezed a költözést. Ha tervezed a költözést, akkor rájössz arra, hogy a, a Google Takeout-ban adott adatok nagy része az nem olyan, amit be lehet bárhová importálni. Mm -hmm. Igen. Tehát a, a, a képi egyzetek az ad egy csomó hát vagy JSON-t, vagy HTML-t, és kézzel kikopizgatod a kis uh, szarjaidat, és uh, átrakod esetlenként a másik Google-os vagy bármilyen más ilyen szoftverbe, hogy uh, igen, a barátnőm nagymájához az a kapukót, hogy 18 kulcs 42-28, amit felírtam három évvel ezelőtt, és ez nem az az adat, amit nehéz lenne. Igazából felismerni, vagy átrakni, vagy befogadni, vagy megírni hozzá egy import felületet, de hogy szerintem nem költöznek sokan, hanem, hanem rendkívül sokan maradnak túlszok. És addig nem íri meg velük foglalkozni. Igen, igen, meg hát nyilván az, hogy minden egyes szolgáltatás az, ami benne volt ebben a G-Suite-ban, megírni a korrekt, mindenre kompatibilis export közt az valószínűleg majd tudom, lehetetlen, de legalábbis rendkívül sok erőforrás. Még ehhez képest tényleg azt lehetett volna, hogy viszont hogyha, hogyha áttehetem a gmail címem alá. Tehát az, az, az viszont egy kattintás lett volna szépen végigmenni az összes várj, ilyen. Várj, vár, az exporteszköz megvan, importeszközök nincsenek még a Google-ön belül sem. Te saját formátumát nem lett vissza importálni egy másik fiókba. Azt értem, igen, de hát mert a take-out az nem egy export eszköz igazán, az egy Mm, Bír, jó, azt, azt mondták, hogy birtokolni akarod az adataidat, hát birtokold, nesze, itt van, tiéd, vigyed. Azt nem mondta EU, hogy mármint az EU bíróság, hogy milyen formában, már nem tudom, hogy ezt az EU bírósága kényszerítette ki, de úgy rémlik, hogy volt valamilyen jogi hercehurca, aminek a kapcsán meglett az, hogy, a, hogy, hogy minden adatodat meg tudod, el tudod kérni. Igen, igen, igen, igen. a GDPR bevezetése kapcsán került ez elő, nem? Igen, ugyanitt persze akkor mindenki gondolkozna azon, hogyha költözne bárhonnan, bárhová, hogy mit és hogyan visz magával. Hát ez mindenhol nagyon nehéz, de egész, szóval hogy mondjam, tehát hogyha azzal szemben, hogy a google ben tartod mindenedet, azzal szemben mindent valahol máshol tartanál, még nagyobb bajban lennél. Tehát, hogyha jedzetfüzeted itt van, a fényképeid ott vannak, a levelezésed meg a harmadik helyen, azzal azért nem lennél bejjebb. Annyival igen, hogy egyszerre nem lép fel az, hogy, hogy mindened van valahol ezen az univerzumon belül, és nem tudod kivinni. Igen. Hát, illetve, illetve ki tudod, de hát lényegében nyers adatként, vagy frissen hát, darált húsként. Tehát praktikusan nem tudod kivinni, igen. Jó, igen, ez igaz, hogy, hogy hogy nem lehet az, hogy az egészet egyszerre, tehát az egész univerzumodat egyszerre átkozza el a szolgáltató, hanem csak apránként, darabonként tudná megtenni. Hát igen, nem egy elegáns történet, M -m -m -m. még úgyse, hogy jó, nem, nem egy elegáns történet, na, egyszerűen csak ez van. Nem, ez sehogy nem, és ö, egyébként bármilyen más univerzumból is gyakintam, hogy ennyire kényelmetlen kiköldözni. Igen. Hát nyilván ennek van azért technikai háttere, és biztos hogy ezt nem olyan egyszerű jól megcsinálni, hogy, hogy gördülékenyen ki lehessen költözni valahonnan, ami minél komplexebb, annál nehezebb ügy. Azt azért nehézzen tudom elképzelni, nincsen száz-százötven ráérőmérnek, aki ezt meg tudná oldani egy ekkora cégnél. Hát jó, de le, annál jobbat nem tudnak tenni, mint hogy valamiféle szabványos formátumban lementhetővé teszik a dolgaikat, nem? Hát ha van szabványos formátum. A JSON az annyiban szabványos formátum, úgy tudjuk, hogy bármit bele lehet csomagolni. Igen. Szóval azt ugye nem várhatod a Google Keep-től, hogy exportáljon úgy, hogy azt aztán tudja importálni a nem tudom, a noteplant től a Rome Research-en át a bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, nem tudom, micsoda. Amúgy, de? OneNote. Hát de hogyan? Hát ahogy ugye akkor mindenkinek a eh, proprietary formátumára kéne alakítani ezeket a dolgokat. De igen, ezt egyébként pont Rome kell szembe, vagy velük kapcsolatban aztán megcsinálták a, az open source fejlesztők. Hát, és eb... akkor itt a Python kódokat futtat, egyszer csak és, és úgy próbálsz vissza a dolgokat. Igen, szóval a, a, a, tehát ez annyiban nem egészen igaz. Emlékszel, hogy én magam emiatt kezdtem a Pythonban programocskát írni, mert hogy két olyan ilyen a alkalmazás között, ami elvileg mind a kettő Mark tehát egy szabványos, eh, olvasható formátumban ráadásul, azok között nem volt átjárás. Eh, de még úgyse, hogy az általuk biztosított export és import eszközökkel sem működött az átjárás. Szóval, hogy azért ott is ezzel a szabványos dival voltak bajok. Igen, igen, igen, igen, igen. Hát... Ö, ö. Most fel tudom tenni az öreg ember kalapomat, elővenni egy görbe voltot és inni egy pohárpászt. Hogy annak idején régen az interneten erre voltak úgynevezett igazi szabványos formátumok, amik oda is visszaműködtek. Mi mindegyik mindig játékos rámegy ebből a. hogy is hívják ezt a stratégiát? Inbrész a stratégiára, tehát, hogy a támogató szabványt majd egész is ki úgy, hogy tulajdonképpen csak negyen, neked legyen jó. Onnantól kezdve, ez egyébként a microsoft volt a saját megközelítése, onnantól kezdve hirtelen megint széttörik ez a, ez a közös ideál. Mindezt úgy, ha belegondolsz, akkor korábbi időszakokban megkövesült, vagy legalábbis megszilárdult területeken tök működik. Tehát, hogy egy, egy dokumentum azt valahogyan mindenki meg tud nyitni, egy TXT-t, egy táblázat ha más sem, akkor kiexportáljuk azért a CSV-be, ami tényleg a primitivitásnak a ne további, de onnantól kezdve az az adatsor az át fog hozzád menni. Hát, sokszor kell egy kicsit bűvészkedni vele, de igen, igaz, igen, alapvetően igaz. Mondjuk, mindegy, még tudnám ezt egy kicsit is csak eluntam a témát, azt hiszem, mert hogy ez van, nem, nem várnám, hogy ez ügyben fordul a világ, és elkezd az internet mindenféle teljesen átjárható szabványokat használni, ez nem mostanában lesz egész biztos, úgyhogy ez van. Ehhez uh, szereplőket szénél kell büntetni, az internet átjárható szabványokra épült fel. Ha ez nem lenne, akkor nem lennénk itt. Hát, de szent ezt mondom, hogy lehet, hogy így kellene legyen, de nem fog itt történni, ebben biztos vagyok. Hát mondom, mondom várjuk ki. Ez a... Egyfajta körforgás, hogy nem lennénk itt, ha nem lettek, volna átjártóak a szabványok, hiszen a szerverek a mai napig nem, biza, nem beszélnének egymással. Lásd még törvényi és kisbarátai. Ugyanakkor erre ráépült egy ilyen üzleti környezet, ami ennek az, a, az előnyeit kisebbnek tartja, mint amekkorák valójában. Hát meg szerintem üzletileg az nem is volt kivitelezhető, hogy... Hogy, hogy a sok-sok üzleti szereplő mind egymással várjon, és folyton bármi újat kitaláltak, hogy gyorsan megállapodjon mindenki mással, hogy legyen egy közös szabványunk. De ez egészen 2010-ig működött, KB? Hát mert addig. Tehát ez csak a, ez a legújabb század? A annyit, nem, de szerintem akkor egyrészt sokkal kevesebben voltak, másrészt azért ez akkor sem működött mindenhol, hanem működött getet getett itt-ott, Amikor kevés, kevés terület volt és azokon is a szabványok azért olyan kb működtek. Szerintem volt valamiféle közös minimum. Azért tudom én, emlékszünk arra, hogy a Internet Explorer-re fejleszteni az e, mekkora szívás volt, hogy minden weboldalt két példányban kellett elkészíteni, hogy a Flash-ben készült dolgok azok mennyire nem lehetett velük semmi mást csinálni. Pedig ezek azért 2010 előtti történetek. De a Flash mondjuk nem volt szabvány. Az Internet Explorer 6 az tényleg egy, egy nagy, nagy taposokna volt. Igen. Ilyen évált sokkal később egy rendkívül divatos cégnek a saját böngészője az iPhone-os Safari. Jó, na azt mondom, hogy szó azért ez 2010 se volt szerintem minden csupa szabány, és mondom, azt gondolom, hogy úgy működik ez a világ, hogy, hogy egy idő után nem lehetett, nem, nem lehetett, tartani a szabványosítási törekvéseket. Nem lehetett volna akkor se, hogyha ezt akarták volna a szereplők. Nagyon látványosan nem akarták. Az hát, de azért nem akarták, mert nem is akarhatták. Tehát ezt nem mondhatták, hogy kitaláltunk egy új dolgot, de addig nem vezetjük be, amíg az összes konkurensünkkel meg nem állapodunk, hogyha ők is csinálnak valami ilyesmit, akkor ugyanúgy fogják, mint mi. Tehát ez, ez szerintem irreális elvárás, mint ahogy tudom én a trabant karburátort se tudod betenni a Warburgba. És, és innentől kezdve aztán, ahogy ilyen nagyon sok szereplő lett, meg nagyon sokféle technológia lett, ez azért így szépen szétcsúszott. Az más kérdés, hogy, hogy volt egy csomó dolog, ami meg, ami meg maradhatott volna, és amit próbáltak is valahogy szabványok között tartani, a nyelveket, a, az kezelést. de az is azért olyan, tehát igazán nem maradt teljesen átjárható. Ez érdekes, amit mondasz, mert nekem pont az az élményem, hogy nincsen sok szereplő. Tehát, a szereplők számának minimalizálása felé hat az egész folyamat. Hogy igazából négy öt nagy felhőben van neked valamiféle jelenléted, mint, mint usernek, és nem mint technológia használó embernek, hanem tényleg, mint végfelhasználónak. És ezek te bele vagy zárva. Tehát, hogy dönthetsz az, hogy, hogy iCloud-on vannak a fotóid, vagy Google Photos-ban, de hogy tudok még mondani másik két szolgálatot, és negyedik nincsen. Tehát pont afel, afelé tartott, hogy én teljesen azt akartam mondani, hogy közműszolgáltatósan lakult, de nem, mert a közművők azok, azok, azok működnek egymás között. Igen. Hanem, hát, mint a brit vasút ez A British Railway a, brit a, a tökéletes példája az egésznek. Hogy olyan szinten kurták el, hogy több különböző vasútársaság fut be Londonba különböző pályudvarokra és különböző menetrendek szerint. Jó, nem, nem is tudom. Tehát, hogy értem, amit mondasz, szerintem az egy. egy szeletére vonatkozik a technológiai világnak, a, de még így is lehetne azért nagyon-nagyon sok mindent felsorolni, ami, ami ebben nem szuszakolható bele. Tehát oké, okay, hogy mondjuk böngésző motorból nincs sok, mert van mondjuk nem tudom, három. Ha kettő. Most már csak kettő, de mondjuk, hogy igen, nemrég volt még három, most már inkább csak kettő van. E, és hogy, hogy amíg három volt, addig, addig is az volt, hogy volt egy közös mag, vagy hát ami volt egy ilyen minimum, egy megállapodott minimum, ami mindenhol működik, de aztán mindenki minden mindenfelé még tovább szerteszélyel, és azzal nem feltétlenül várták meg egymást, vagy egyébként amikor megpróbálták, mert azért tudom én, volt olyan, hogy a tudom is, a, a, a képeknél, már mint a fotóknál a hejc formátumot azt valaki kitalálta, és azt mondta, hogy ez legyen egy új szabvány, és támogassátok, csak aztán a többiek nem támogatták, és akkor most ha iPhone-nal fotózok hejicbe, akkor azt a macbook is egy csomó program nem tudja megnyitni. Azt amúgy külön agyon tudnám verni egy közepesen átfült szafaládéval, aki a helyzet és a webpét anélkül elterjesztette, hogy annak lenne értelmezhető desktop oldali támogatása. Igen. Tehát, hogy letöltök egy képet a desktopomra, rákatintok rákattintok kétszer, és a számítógépem nagy kerek szemekkel néz, hogy mit akarsz ezzel csinálni, ez valami adatnak tűnik. Igen, igen, igen, igen. Hát, hogy de, de, könyörgöm, ne baszd meg, Pentium 3-ason volt, amikor a felrakok egy programod, és megjelent minden képet a világon. ACDC, mit tudom én, egynek hívták. Ú, tényleg. Hogy sikerült eljutni odáig, hogy, fel, hogy letöltök egy képet az internetről és nem tudom megjeleníteni két kattintással. Igen, az elég vad valóban. Visszafelé megyünk, Béláim. Na, ennyit a szabványokról szerintem. A, van itt nekem néhány piaci hírem, amit te biztos utálsz egy kicsit, de szerintem meg tök mindegyik. Jó, de előtte elmondanám a krumplikat, jó? A krumplikat még elmondhatod előtte teredbe. Na, azért. A, ez egy mondat ugyanis. Tehát, kedves hallgatók, úgy tesztelik a Boeing-nál Boeing a wifi a személyszállító repülőgépeken, hogy telepakolják ilyen fideszes választási segéllettel, úgynevezett krumpli a repülőgépet, mert a zsák krumpli pont úgy nyeli el a wifi hullámokat, illetve a rádió hullámokat valójában, hogy az emberi test. Tehát, hogy egy krumpli mögött van megfelelő wifi lefedettség, akkor jó helyen van a router, ha nincsen mögötte, akkor át kell helyezni. Hiszen, hogyha odaültetünk egy embert, akkor el fog nyílni ugyanúgy, mint a krumpli. Ez nagyon-nagyon szép dolog Ennyi. szerintem. Szerintem csodálatos. Ez menő. Ha, ha már a repülőgépgyártókat emlegeted, vagy hát a, a, a légi fuvarozás nagy szereplőit, akkor imádtam azt, hogy az elmúlt talán héten volt egy olyan hír, hogy, hogy az amerikai a légi fuvarozók rémülten trombitáltak, hogy az 5G meg fogja zavarni az ő műszereiket, és vége lesz a világnak, és sorra fognak lepocsogni a repülőgépek. És akkor a légügyi hatóság azt mondta, hogy hát mi nem tudunk ilyesmiről, és hát a világ összes többi országában már rég bevezették az 5G-t, és sehogy se, sehol se pocsognak le a repülőgépek. Nem lehet, hogy ti hülyék vagytok. És aztán ezt egyébként a sajtó úgy találta, hogy valószínűleg az 5G összezavarja a modern repülőgépek alapvető műszereit, holott én úgy értettem, hogy volt két vagy három amerikai társaság, aki hát így elkezdett így hangosan jaj valamin, ami látványosan nincs. Ez a megvan a lehetősége annak, hogy... És hát ugye ez attól függ ugye, hogy melyik hullámhosszakon szakar üzemelte cvifét hogy van shieldelve a repülőgép ezzel ellen, de ami szerintem ebben a stadiumban az igazi, rendkívül nagy tanulság, az a, és ebben az országban te hogyan teted a felügyelő hatóságot, és mit vizsgálsz be, és mit hagysz addig, amíg le nem esik egy gép, és be nem perelik egymást, utasok és a pilóta, vagy a hozzatartozóik. Ezt fejtsd még ki jobban, mert hogy mi van ezzel? Tehát, hogy hogyha, ha azt mondod, hogy te alapvetően egy kevésbé szabályozó országot viszel, Ami, hogyha a probléma felmerül, majd akkor megoldja. Ott elő tudnak bukani ilyenek, hogy hát ez a két technológia összeakad egymással, és lehet, hogy a CVV 5G-t azt nem kéne repülőterek környékén engedélyezni. Ez hát szinte mindegy, is, mert azóta megoldottak és eljöttek, hogy a gépek nagy százaléka az nem érzékeny erre a dologra. Ugyanakkor mókás volt, hogy ebből lehetett azért vita, meg azért hír, meg azért ügy, mert nem volt meg ez a fajta bevizsgálás. Hm. Oké. Okay. Jöhetnek a piaci híreim? Jöhetnek. Melyiket szeretnéd? Hát mondjuk kezdjük azzal, hogy a Microsoft, ugye a hír az úgy szólt, hogy a Microsoft végtelen pénzért, valami 70 milliárd dollárért megveszi az Activision-t, a legnagyobb játékkiadót. A valóság ugye az, hogy megvenné, mind a két fél szeretné, hogy megtörténjen ez az üzlet, de még egyik félnek a borgya sem bólintott rá, meg még a szabályozó hatóság sem bólintott rá, és ez az, tehát az elemzők szerint azon a piacon, ahol az Nvidia, aki nem régen megpróbálta megvenni az ARM nevű processzorfejlesztőt, és nem engedik neki, úgy tűnik, és most éppen elállni szándékozik az üzletől, mert úgy tűnik, hogy nem lehet keresztül nyomni a hatóságon ezt a, ezt az ötletet, mármint a versenyhatóságon. Tehát ebben a környezetben gyanús, hogy esetleg a Microsoftnak sem fog sikerülni megvenni egy ekkora játékfejlesztőt, de ez képest késztényként beszél róla mindenki, hogy ez meg lesz ez a business. szerintem nagyon más. Már ugye az, az, az, az ARM az egy olyan csíp tervező cég, ami a félvilágot működteti momentán. Igen. Az, hogy valaki vesz egy játékfejlesztőt, még ha az az Activision Blizzard is, ami most már lassan tényleg csak játékfejlesztésben utazik, és nem a női munkaerőnek a szexuális zaklatásában. Bár még azt nem mondták, hogy sajnálják, hogy eddig ezzel foglalkoztak főleg. Az, az business as usual. Most hirtelen megnéztem azt, hogy, hogy a Sony 2021-ben hány darab játék kiadódott meg, és azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hát szóval sokat, persze, de sokat vesz a Microsoft is, csak itt, a, itt az üzlet nagysága az, ami, ami mindenkinek szemet szúrt. Lehet, hogy sikerülni fog a felvásárlás. Nehéz elképzelni, hogy ebbe így beleakadnának, mert hogy a, a nagy játékmárkák egy része például a kínai van, tehát hogy a, ott van a Tencentnél, azt hiszem nél Igen, igen, a ő a harmadik a Riot, nagy tulajdonos. A Riot Games, ami technikailag a Fortnite, ugye? Nem az epic van a Fortnite, bocsánat. Hát mindegy, igen, ez a három nagy van a Microsoft, a Sony, meg a Tencent, a három nagy játékfejlesztő tulajdonos. Ők a legnagyobbak most már. És az Epic, igen, 40%-os tulajdonos a Tencent-ben. oké, okay, akkor nem beszéltem nagy hülyeséget legalább. Tehát, hogy itt őrületes tulajdonok cserélnek gazdát, anélkül, hogy bárki felvonná a szemöldökét. Uh -huh. Az ARM az ennél sokkal nagyobbat szól. Ugyanitt legyen meg is technika történet egy, egy mondat erejéig legalább. Az, hogy BBC Micro, az neked mond e valamit? Hogyne, persze. Az egy mikroszámítógép volt, angol. Aha, az volt a, a brit uh, homelab. Igen. Magyar brit C60, C16 igazából. Bár uh, nagyon izgalmas kiegészítések voltak hozzá. Például volt egy Domesday projekt, ami uh, BBC-s történelmi anyagok uh, mikroszámítógépre iskoláknak, könyvtáraknak volt. Ott még megoldották azt is, hogy lézerdiszken kapjanak adatot ezek a számítógépek. Ez tényleg a, a, a szélei, a technológiának, amiket még össze lehetett barátkoztatni. Mindenesetre, ami nekem izgalmas, hogy volt ez a, ez a cég, ami a Commodore-ral egy szinten emlegetünk, az Acorn, és, és az Acorn, amikor kifogyott alól a talaj, és azt mondta, hogy hát akkor lehet, hogy a mikroszámítógépben sokkal több pénz nincsen, akkor csinált egy következő projektet, az ACORN Advanced Risk Machines nevű dolgot, ami egy processzor tervező kezdeményezés volt részükről. Hogyha a kezdőbetűket összeolvasod, akkor meg az ARM-et. Uh -huh. Tehát, hogy ott vagyunk, hogy a brit, mondanám, hogy a brit Commodore, de a Commodore is brit volt. A brit Homelab által tervezett processzor hajtja most a félvilágot. Azért, hogy is mondjam, ez fél négyzetmétert legalább jelent a falon. Egy olyan dicsőségfalan is, ami nem túl nagy. Stimmel. De mondom a következő érdekes világpiaci hírt. A Netflixnek eh, kiött a az az negyedéves jelentése talán, és ott derült ki, hogy eh, hát így a Covid alatti nagy felívelése az előfizetők számában az nemcsak, hogy lassul, de elkezdtek visszaesni az előfizető számok, aminek hírére aztán elég nagyot zuhant is a részvény árfolyam, mint egy, egy ötödével csökkent, tehát 20 kal 21 kal esett az árfolyam a Netflixnek, és ezt csak azért gondolom érdekesnek, azért nem mert ötöd évvel zuhant, mert egyébként ezzel visszazuhant egy két évvel ezelőtti szintre, tehát nem az volt, hogy, hogy most így a, a mindenki elvesztette a befektetését, de hogy én nekem úgy tűnik, hogy a piac... Elkezdte visszajelezni a Netflixnek azt, hogy valahogy rossz stratégiában van ő. Amennyiben ugye volt az, amikor azt mondták, hogy minden napra egy új film, és akkor valahogy azóta kezdjük észrevenni, hogy ez az minden nap jönne valóban egy új film, de a 99%-uk az nézhetetlen középszerű vacak. És ezt elkezdték az emberek is észrevenni, és szerintem ezért mondják vissza a Netflix előfizetéseiket. Érteni értem egyébként, de, de nem csak ez van benne, szerintem, hanem az is, hogy, hogy minden tek részvényesik, esik, mint a disznó. Igen, igen, ez is benne van. Tehát van egy nagyon nagy korrekció. Abszolút. Meg hát még az is, hogy, hogy mégiscsak valahogy azért kifelé tartunk a, a járványból, azon a szinten mindenképpen, hogy egyre kevesebben vannak otthon és Egyre kevésbé tűnik megoldásnak az otthon létre az, hogy sok Netflixet nézzünk, vagy sok streaminget nézzünk, de egyébként a másik, aki nagyon-nagyon megszívja azt, hogy most így kezd vége lenne járványnak, az a Zoom, aki, vagy amire ugye mindenki előfizetett az elmúlt két évben, aztán most már meg nem akar senki előfizetni rá, meg mindenki lemondta az előfizetését, és nagyon keresi a Zoom, hogy ezt a, ezt a növekedést kielégítő nagy növekedést, már mint a, a úristen azt mondta, hogy növekedést, kielégítő nagy növekedést? Ezt te igen. Jó, hát ezúton is elnézést kérek mindenkitől, akinek ezt sértette a fülét teljesen jogosan. Szóval, hogy az a nagyon sok erőforrás, amit beletettek abba, hogy ki tudják szolgálni ezt a megnövekedett érdeklődést, hát azt most azért szép lassan el kell engedni, mi gondolkodnak rajta, hogy hogyan lehetne megtartani és valami más irányba becsatornázni. De ők már tőzsén vannak, ugye? Úgy emlékszem, hogy igen. Az jó, mert ugye, úgy, úgy könnyebb azért egy kicsit ö, átvészelni azt, hogy ö, hogy változik az élet. Hát igen, csak ugye ők egy elég alacsony bázisról indultak, iszonyú nagyot nőttek, és valószínűleg soha nem fognak ezen a szintre kerülni újra, vagy hát mindaddig, amíg megint rá nem kényszerülnek az emberek, hogy csak zoomot használjanak. Mert most, tehát így járvány nélkül nem fognak annyian akarni zoomolni, annál is inkább, mert ugye vannak azóta mindenféle alternatívák, és az elmúlt két évben azért szép lassan mindenki rendbe rakta a videócsetjét. Ez így van. Kivéve talán a Microsoftot, azt jegyezzük meg, hogy a Teams az még mindig hmm. oké, okay, működik, de közben megöli a számítógépet. Hmm nem mondanék rá semmit, és akkor még úriember voltam. Ez így van. itt valamikor egy adást szentehetnénk annak, mondanám, hogy ennek ehhez hívjunk be szakértőket, és de azzal halára szétbonyolítjuk a saját dolgunkat, hogy végigvegyük azt, hogy mik, mik azok a karantén, covid, stb. rendek amik, amik kialakultak, amik megmaradnak, amik, amiket látunk, hogy vannak, de még nem tudjuk, hogy hová futnak ki. Mert például a van az a mém, tudod, hogy a meeting, aminek egy e-mailnek kellett volna lennie? Nem, de el magam előtt tudom képzelni. Szerintem voltál már ilyen meeting. Szerintem meetingen. majdnem mindig ilyen meetingen vagyok. Igen, tehát hogy én évekig jártam olyan kedreggeli, hétidító meetingre, aminek egy e-mailnek kellett volna lennie. Igen. És hogy például ezek meg a funkciójukat és a feladatukat kereső középvezetőknek a problémája azok olyan dolgok, amikről érdemes beszélni. Egyetértek. De hát most ezt nem fogjuk tudni megválaszolni, de igaz, igazad van, hogy, hogy izgalmas, hogy mit, mit vártunk a járványtól, mi az, ami ebből bevált, mi az, ami nem vált be, mármint ami teljesült, és ami nem teljesült, és mi az, ami velünk marad, és mi az, ami szépen visszatér a járvány előtti szintre. A, hát például a Zoom használata az szerintem egy magasabb szinten, de de a csúcsánál jóval alacsonyabban fog rögzülni. Ez egészen biztos, hogy a piac az mindig húra optimista az ilyenekben. Igen. Aztán van nekem is piaci hírem egyébként, az IBM eladja a Watson Health-t, vagy legalábbis hogy is mondjam, piacra dobja, hogy felrakta a minimáláron a Watson Health-t. De igen, szerintem már meg, megvan a vevő. Igen. Meg, tehát van, van egy, egy befektető cég veszi meg a Watson Health-t. Jaj, szegények. Igen. Pedig annyi kisebb hibát is el lehet követni. Hát, ez, igen, ez mindenképpen érdekes hír. A mesterséges intelligenciának azért az egyik ilyen nagy, ö, ö, mindig felmutatható transzparense volt az, hogy az IBM a Watsonnal ki tudja elemezni a tüdőröngeneket, meg mennyi minden más olyan gépi tanulásos megközelítése van, amiben amiben sokkal jobb lesz a, a mesterséges intelligencia, mint az ember orvos, ami tulajdonképpen igaz is lett, de valahogy azért a, a, a nagy bizniszt még nem sikerült megcsinálni. És megkeresem, mikor írtam először a Watsonról, és megint bejön az, hogy akkor még origós, én még origós voltam, te már talán nem, 2011-ről beszélünk, amikor is a, a Watson legyőzte a Geopardi nevű a aktuális örök amerikai bajnokot, és a, az IBM egy nagy PR-sót kerekítette köré, hogy hát most már itt van a mesterséges intelligencia, 90-sok százalékos biztonsággal mond meg kérdésekre válaszokat, még ha az emberi nyelven is van megfogalmazva. Aztán kiderült, hogy az emberi nyelves nyelvfeldolgozás az csak egy részterület, és hogy emellett még szükség van más dolgokra is, még ha tud új típusú urántottákat is kikísérletezni, ez a ez egy akkor is az emberek nem feltétlenül szívesen bízzák rájuk, mondjuk a, a rájuk a kezelését. Plusz, ha egyszer ezen a területen, akkor az egy kicsit kínosabb, mint ha rántottan a ránt, nem beszélhető másnap reggel. Jó, de azért ez úgy hangzik, mintha ez az egész eh, gépi tanulásos eh, egészségügyi, ez nem jött volna be, de ez bejött. Ez abszolút trendinggel most is. Az, hogy a IBM eladja, az nem arról szól, hogy ez egy eh, ez egy tévút volt, vagy tévút lett volna inkább arról, hogy az, hogy az IBM-nek, nem tudom, hogy miért egyébként, de nem, vagy nem jött be, vagy, vagy profilt akart tisztítani, vagy, vagy úgy érzi, hogy nem ő az ideális működtetője ennek a történetnek, de azért a, ez a gépi medicína, ez egy elég, eléggé forró történet. Most is úgy általában igaz, szeret, arról beszélni a mesterséges intelligencia szakma, hogy újabb AI Winter közeleg, mármint, hogy az az időszak, amikor a optimista várakozások a mesterséges intelligenciával kapcsolatban lehűlnek, és ezért a kutatási pénzek is elapadnak. És de most igazán nem, a szakértők azt mondják, hogy nem fognak elapadni a pénzek, csak inkább a helyére kerülnek ezek a várakozások, és az ilyen nagy csodavárás időszakának van vége. Hát figyelj, ebbe a sztoriba az IBM legalább 2011, akkor volt a Geopard is sztori, de hát akkor ehhez adjunk hozzá egy 2 3 4 évet. Óta locsolja folyamatosan a pénzt. Hát jó, de a Watson az nem csak a Health, az nagyon sok más, amit nem ad el az IBM. Tehát most már a Watson az általános márka neve az IBM-nek a mesterséges intelligencia projektjeire. Igen, de nagy sztoriuk abból, hogy most, hogy itt van az IBM AI, az igazából még nem volt. Hát ezt inkább úgy mondanám, hogy nem volt ilyen, ilyen PR-értékű, konzumer e, storia belőle. De B2B-ben azért az egy, az egy szépen muzsikáló területén én úgy tudom. De nézzünk ennek utána, minden most a, a, a Health részének, ami, ami még startupilag is ez egy meleg terület, ott úgy döntöttek, hogy akkor ez elengedik a gyereknek a kezébe. Hát igen, ez így van. Mi ha most egy kicsit másra csinál bele a pénzt, majd aztán beszélünk a végén. Így van, igen. Adunk el inkább neki ez egy szekrényes z sokat. Igen, igen, hát valószínűleg azért ez lassabban, lassabban üt be ez a sztori, mint ahogy azt az IBM várta. És igen, az lehet, amit mondta hogy azt mondták, hogy jó, eddig finanszíroztuk ezt a területet, most finanszírozza más egy kicsit. De érdekes történet, mert hogy ez is egy, egyfajta trendet jelez, ilyesmiből azért most fogunk még hallani. Bár ugyanakkor meg ehhez eh, szemberakható, vagy ezzel szemberakható, hogy a, hogy a meta mármint a cég, akit korábban Facebooknak hívtak, de most már Meta-nak hívják, Pardon. az egy irgalmatlan nagy szuperszámítógépet rakott össze, amit ő Emmy szuperszámítógépnek nevez, és azt mondja, hogy majd ez azért lesz nagyon jó, mert a, a metaverzumot majd ezzel fogja ő kiszámolni. Most azért egy kicsit talán ponyolán fogalmaztam, de a lényege az tulajdonképpen ez a történet. Tehát ott meg iszonyú nagy befektetések vannak ebbe a területbe. Ferenc. Keltj fel, amikor bemérték azt, hogy ez a számítógép, ez mit tud valójában. Mert a számítógépeknek van egy hagyományosan évtizedek óta működő listája, amin egyébként ott van a, a Microsoftnak az EMI tréningelő szuperszámítógépe a top 10-ben. Tehát, hogy mihely itt számok lesznek majd egyszer csak az üres mezőkben, onnantól kezdve beszélhetünk erről a dologról, hogy, hogy milyen géppel dolgozik a, a Facebooknak hívott meta. Akarom mondani, Meta-nak hívott Facebook. Addig ez hát meleg kukoricakása, vagy valami hasonló. Azt tök értem, hogy a Facebook, akarom mondani, Meta ezzel kommunikálja, hogy ő most a Metaversum cég, és, és most számítási erőforrásokból kamion kamionnyit önt rá arra, hogy, hogy 3D-ben érezzük magukat rosszul, nem 2D-ben, mint eddig. De valami érdemit úgy már látnék. Nagyon gyorsan akarsz te érdemít látni, szerintem. Azért, mert ezt a jövőt már nekem megpróbálták legalább kétszer adni és annyira régen nem is vagyok a pályán. Hát igen, igen, még ez nem sikerült. Azt agathatatlan. De hát maga a Facebook azért ezzel most kezdett el foglalkozni. Mármint, hogy most kezdett el kommunikálni arról, hogy foglalkozik vele, és a most, azt úgy értem, hogy mennyi, egy éve, egy jó éve. Jó, de ezt zseppénzért tudták volna venni a Second Life-ot kezdésnek. Hát igen, de ugye az már bizonyította a járhatatlan útságát. De igen, de semmi újat mondtak azóta, hogy ez most hogyan lesz, vagy más. Hmm, ez szerintem nem igaz, valójában mondtak. Az más kérdés, hogy az kicsit olyan bullshit szagú volt, szóval legalábbis eléggé általános ahhoz, hogy bármit megélessen képzelni, de... Azért. Az, az más, amikor ők azt mondják, hogy ez lesz az új mobil internet, akkor az egy, az egy másik megközelítés, és szerintem egyébként nem egy érdektelen megközelítés. Tehát ők nem azt mondják, hogy ez egy ilyen e, virtuál személyekben élvezhető bebarangolható világ lesz, hanem azt mondják, hogy ez lesz az új mobil internet, ami egy. elég sokkal nagyobb. Egy elég nagy búsítnak hangzik igen. De egyébként van mögött a kifejtés, és úgy már nem akkora. E, az, ez az érzet, tehát ez a búsít percepció, de azért még mindig eléggé általános és eléggé ilyen skifiserű megfogalmazás. Na mindegy, szóval csak ez nem, nem, nem Second Life-ot árul a Zuckerberg. Nekem úgy tűnik. És csinált egy nagy számítógépet, hogy ez mekkora, hát nagynak nagy jó, sok. Égészségére váljék egyébként. Egy nagy számítógépekkel rendelkezni egyébként biztos, hogy jó érzés. Igen. Ugye, aki ezt szeretné, az már két adás óta beszélünk arról, hogy lehet be jó Wolf cluster építeni Raspberry pi is. Jó, csak azért hoztam ide, hogy azt arra tegyek utalást, hogy miközben az IBM azt mondja, hogy ő már elég pénzt tett bele ebbe a MI-be, vagy legalábbis annak az egészség üzletágába addig a, van más szereplő, aki viszont tolja bele a nagyét egy másik területbe. Szerintem te nem nézte IS Minisztert, ami egy alapvető brit sorozat, a 80 éveknek a terméke, és van egy jeletben, amiben azt magyarázzák, hogy, hogy ki és miért van benne az akkor még Európai Gazdasági közösségben. És van a, van a naiv miniszter, és vannak a brit közszolgák, akik hát, túlélnek minisztereket, hiszen ez a dolguk. Valakinek műkötetni is az egész szart, a miniszterek megjönnek-mennek. És az egyik ilyen tirádában hangzik el az, hogy és Németország pedig azért van benne, hogy ismét visszakapja a helyét az emberi nem között. Ö, körülbelül így vagyok a, a metás bármilyen bejelentéssel, hogy, hogy igen, de hát mindjárt tudjuk, hogy ég a házuk, oltani kell valamilyen módon. Hát szeretném én, hogyha így égne a házam, de az igaz, hogy el kell gondolkodniuk a jövőn. De ezt teszik is. Igen. Ferenc, te még nem váltottál ki népértest, tehát hogy még van hová nőled? Na hát ezt mondom. Viszont, viszont, viszont, viszont kihúztál egy témát, amit, amit én nekem oly szíves, oly kedves a szívemnek. Hát akkor nem húzom ki. Amely szerint bezár a YouTube Originals, amiből én egy darabot nem láttam, este. Én se. Soha. Egy, egyetlen filmjét se. Ugye a YouTube Originals volt az a szolgáltatás a YouTube-nak, ahol a saját tartalomfejlesztés zajlott, és saját tartalmakat tettek elérhetővé, ha jól emlékszem, némi pénzért, nem sokért. Igen, talán része volt a prémium csomagnak, hogy ehhez is hozzáfértél, amely prémium csomagot mindenki azért vette meg, hogy a 30 perces youtuber bejelentkezés jelentkezés ne szakítse meg 348 db reklám. Így van. És, és szerintem ez, ez tök izgalmas, ahogy, ahogy a platform cégek ezzel a saját tartalom dologgal próbálnak valamit kezdeni. Tehát például a YouTube-nál az, hogy a, a prémiumnak mi a az értékajánlata azon túl, hogy így most majd nem látsz reklámokat, és elérsz olyan funkciókat, amiket kivettünk a normál felhasználásból, hogy eladhassuk neked újra. Azt sosem tudták igazán tisztán kommunikálni. És azt, hogy ennek az egésznek a tetejére állakták cseresznieként az Originals-t, az, az egy tökéletes elpazarolt lehetőség volt. Mert hogy ebből igazából lehetett volna dolgokat csinálni. Míg a reklámmentesség az, az oké, okay, a akkor is szól a YouTube, hogyha le van zárva az Android-os telefonat képernyője ö, autóvezetős mód. Az, ö, hát én értem, hogy ez fizetős funkció, de mind a tudjuk, hogy ezt meg lehetne oldani a nélkülösi fizetős legyen. Típusú, ö, én tudom, hogy telopsz, te tudod, hogy telopsz, akkor miről beszélünk, típusú megoldás. És az ez ezen túlmutatott, és valamiért nem tudták üzemeltetni. Szerintem ez piszak érdekes. Valószínűleg nem gondolták elég komolyan egyébként, de ez tényleg érdekes, hogy mit kezdenek a platform cégek ezzel a saját tartalom témával, mert ezt ugye nem csak ők próbálják meg, hanem mindenki azért ott van. Apple TV Plus is, meg, meg Amazon Prime is, és például az Amazon Prime, az, abban sok pénz megy bele, és az fejlődni látszik, de az Amazonnak azért van féle múltja, a saját tartalommal kapcsolatban, általában a tartalommal kapcsolatban az mégiscsak egy könyvkereskedés. Igen, az, az Apple TV Plus-ban vannak Tök jó de nem látom benne azt, hogy miért fizetnék elő rá, egy éven keresztül. Az Apple TV Plus érdekes módon egy másik megközelítést alkalmaz, amennyiben ők nem nagyon sok sorozatot csinálnak, hanem keveset, de azt viszonylag minőségi tartalomként adják. Viszont az tényleg megdöbbentő, nekem most épp van Apple TV Plus előfizetésem, mert az új tévémhez járt három hónap ingyen. És van rajta igen, három-négy sorozat, meg egy csomó jó film, amiért aminek a megnézéséért 3490 forintot kéne fizetni per film, az úgy azért nem merül fel komolyan bennem, hogy nincs az a film, ami, amiért ennyit kifizessek. Már természetesen egy vadi új film, amit a moziban néznék meg, de hát ott is kb. ennyibe kerülne már, mint ha mondjuk ketten megyünk el. Hmm. Igen, ez egy picit ilyen vicces balondozó ajánlat. Hát igen. A YouTube-nál ez teljesen hiányzat. Az a a, a, a Spotify-nál ott elfogadtatták velem, hogy egy picit több pénzért kapok több úzert, family csomagban megosztott playlistekkel. Hát jó, de ez a része lámányos, tökéletes. A többi. Ez a része jó. Ezek, ez, ugye ez, a, ez az értékajánlat, ez nem contentről szól, hanem használatról, funkciókról. Az egy és valid dolog. Hogy emellé még járnak ilyen, nem tudom. Nem. Jár hozzá Joe Rogan. Jár hozzá Joe Rogan. Ezt például látod engem egyáltalán nem érint meg. Itt ez nem egy nagyon nagy, nagy mínusz, tehát pont ha, jó, de, le héten, ha hogy, nálunk járna hozzá hogy... Friderikus Sándor, meg nem tudom, Tatárcsilla. Az sem lenne plusz. Igen, valószínűleg azt sem választaná. Szóval nem amiatt fizetnék elő. Abban különbözik a Joe Rogan miatt, hogy elgondolkodtam, hogy le tudom-e úgy mondani ezt az egész csomagot, hogy ne sérüljön a, a korábbi felhasználó élmény. Arra jutottam, hogy piszok nehéz, mert össze van gyógyítva szépen az egész, de nem tesz elég idet felhasználóvá. A YouTube pedig még ideig sem jutott el, mert ő azt mondja, hogy hát van a reklámmentes, meg hozzácsaptok még egy-két dolgot. Hát például a saját, a saját Spotify-ukat hozzácsapták, azért azt ne felejtsük el, nem tudom, hogy ez biztos sokaknak egyébként valós ajánlat, tehát hogyha lemondhatom a Spotify előfizetésemet azért, hogy a YouTube premium használjam helyette, mert ugye ahhoz tartozik egy YouTube Music előfizetés, ami Pont tudja ugyanazt, mint a Spotify. De tényleg tudja már, mint hogy van-e a egy tára? Hát lényegében igen. De mondjuk, ha, ha onnan nézed, akkor a, a, az átlagfelhasználó számára mindenképpen elegendő. De én úgy tudom, hogy körülbelül hasonló nagyságrendű a könyvtár méret nyilván ilyen obskúrus ki nem nincsenek meg, de hogy azok nincsenek meg a Spotify-on se feltétlenül, meg az a emberek 90 át amúgy se érdekli. De nem ezért nem lehet, hanem inkább azt gondolom, hogy, hogy egy csomó társadalmi rétegben a Spotify egyfajta ilyen kommunikációs platform lett, vagy hogy mondjam. Tehát amikor egy osztályközösség Spotify playlistekben rakja össze a, azt a, zenét, a zenei, kört, amit aztán minden bulin hallgatnak, akkor ugye nem lehet kicsekkoltatni a gyerekeket a Spotify-ból, és áttenni YouTube-ra. Hiába van meg ott ugyanaz a zene, de nem fognak tudni az ilyen közösségi dolgokban részt venni. Úgyhogy emiatt aztán valós ajánlatnak nem mondanám az én esetembe például a YouTube Musicot. Igen Igen, igen, igen. Ez az a pont, ahol egy picit nyilván visszasírom a a pendrive-ot. De elmondom miért, Tehát csak én ne öregítsem magam a szükségesnél tovább. Az unoköcsém a múltkor volt az egyik unok, egy másik unoköcsémnek a, a legén búcsúján, és ott bevetődtek valami olyan pincébe, ahol uh, mobil ő már nincsen, de volt egy zenélős számítógép. És küldött nekem mobilos fotokat később az este során arról, hogy, hogy mi az a zene, ami rajta van azon a számítógépen, egy v kettő kettőpont akárhányos <hállt> a lejátszva egyébként és hogy Fidesz kampánynóta 2002, vagy 1998-tól a hihetetlenül mémesült hondyula valamit nyilatkozik egy lakossági fórumon 96 ton keresztül, a, mit tudom teknő együttes munkásságáig, és hogy ha nem is napjainkig volt felfrisítve ez, de hogy tényleg egy, egy egészen komoly olyan zene volt, aminek egy része mém, más része zene, harmad részei tábortüzes sláger, negyed része, mulatos alap, és azt a számítógépet abban a formában tulajdonképpen ki kéne szállni karhatalommal és bevinni a, a Széchenyi könyvtárba, és letölteni róla mindent, mert azon ott volt tárolva a magyar néplélek. Jó, hát ezt a Spotify-on valószínűleg nem fogod tudni hiányosságok nélkül megtalálni, abban biztosak lehetünk. Biztos, hogy nem, mert hogy a Spotify-on belírod a keresőbe azt, hogy egy időn maradtunk, Tibor, akkor nem fogod kidobni neked a, a klasszikus hondyula videót. Így van. ez igaz. Pedig? Hát nem, pedig nem, mert ez nem is várnám a Spotify-tól, meg sőt, ez nem a Spotify dolga, de... Jó, akkor a, fel, a fel is segíteni kell. Szentem az se. Ezek mind ilyen. Nem is tudom egyébként, hogy minek a dolga. A mémeket talán inkább a Facebookon kéne tárolni, nem? Tehát azért ez nincsen, hogy minden, minden nap erre a, a, erre a, egyedül maradtunk Tiborra akarsz kocogni. Vagy hogy az autóban Nem, de kell akarod hallgatni. Nem, nem képzelhető el. Nem, valójában nem képzelhető el. De nem viccadj, tehát hogyha valamit nem alsz a vicc, akkor az, hogy hondyúl beszél hozzá. tehát az a Utazottan a védekezőtestartást kell felvenni. Na viszont az a helyzet, hogy elég sokat beszéltünk már ma. És ugyan még nem beszéltünk meg mindent azok közül, amiket már a szántunk magunknak, de én azt mondanám, hogy lehet választani még egyet-egyet. Jó, én most ez, ez, ezzel lendületel elkezdek kihúzni a dolgokat, amiről nem akarok beszélni. És beszéljünk arról, hogy a FedEx bejelentette, hogy ő szeretne rakételhajtó rendszert a repülőgépére, hiszen a végén még lelőik őket. Majd aztán ezt napokon keresztül frissítették ezt a hírt, hogy reális esélye az, hogy FedEx repülő Milyen védekező rendszert lehetne arra rászerelni, ez egy ilyen lézeres hőkövető rakétal elfakító cuccos, amúgy létezik. És arra jutottam, hogy ez hát lényegében egy kommunikációs harc volt, mert FedEx-es gépet igazából az elmúlt pár évben nem nagyon lőttek le. Lévén szóval egy amerikai... Utassz, amerikai csomagszállító szolgáltatásról. Ám bátor olyan volt, hogy más futárgépet becéloztak, eltaláltak, majd az visszatért a reptérre egy félszárnyal, és azt mondta, hogy srácok, ez így volt az igazi azért. Ugyanakkor nem tudtam összerakni azt, hogy miről szólt teljesen a hír, és amiért érdekes szerintem. Úgyhogy benned hogy csapódott le ez a sztori? Nekem csak annyi volt, hogy a FedEx biztos szállít olyan környékekre is, ahol ilyen váról indítható követős rakétákkal szeretnek rálövöldözni az amerikai gépekre és hogy ezért ő ezek ellen védekezne. Nekem ez nem volt olyan nagyon különleges hír, de mármint, hogy azon, hogy jól hangzik, még vicces. Én igazán azt nem értettem, hogy miért nem kapott rá engedét? Miért fáj az az amerikai légügyi hatóságnak, hogyha a FedEx arra költi a pénzt, hogy ilyen lézeres elhárító rendszereket tegyen az utaz vagy Bocsánat, a csomag szállítógépeire. Ez egy jó kérdés, tesztelni tesztelték rajta a, a Northrop Grumman nevű katonai beszállító cégnek a lézeres elhárító rendszerét. Majd azt mondta az amerikai légügyi hatóság, hogy hát, srácok ne siestek ezzel annyira. Tehát, mint hogyha ők is túlzásnak értékelték volna. A... Igen, igen, így történt, csak nem értem, hogy miért. Tehát, hogy mitől félnek, hogy mi, mi rossz történhet, hogy a, a FedEx gép farkára szerelt lézer megpróbálja elvakítani leszállás közben a mm, takom a tornyot. Ilyesmiket tudok elképzelni, hogy, hogy esetleg... Hát sokkal, sokkal inkább az, hogy nincs erre szükség valójában, hiszen nincs az, hogy... Joe kiáll a dombra csúszival és megpróbálja leszedni a levegőikből. a Jó, jó, de az amerikai légügyi hatóságnak arról nem kell intézkedni, hogyha valaki egy felesleges beruházást akar megcsinálni, ha az egyébként nem veszélyezteti a, a repülős biztonságot. Tehát lehet, szerintem arra kellett, hogy gondoljanak, hogy ez valami, valami fajta veszélyt rejt a légiközlekedésre. De nem tudom, hogy micsodát, de kíváncsi lennék. Igen, ez egy érdekes, hogy nézzünk utána, hogy, hogy mi az, ami miatt ez így felműröltet. Aminek után néztem egyébként, hogy miért zuhantak le fedex repülőgépek az elmúlt pár évben. És hogy lényegében a rossz időjárás, pilóta hiba, gépeltérítők. Tehát a szokásos azok miatt kigyulladt a, a miatt zuhanni repülőgépek. Pilóta hiba, repülőgép hiba anyagfáradás miatt Pilóta hiba. Na, ne olvassad fel kérlek szépen az összeset. Köszi. Már csak egy van, amikor ah, az égő ah. repülőgép rosszul szállt le. Oké. Okay. <laughs> és mindenki túlélte. Jó. Erőtt eszembe egyébként egy pont jó múltkorában dobtam fel nekem a, a OneDrive, hogy ezt a fotót x éve csináltad. Kilenc, vagy valami hasonló. És hogy valami egészen borzasztóan rossz régi okostelefonos fotó volt. Egy 747-esnek a Pilóta a Fülkiéről, mert egyszer még origos újságíróként bejutottam oda, mert a, nem a FedEx, hiszen az nem jár ide. Melyik másik F betűs? A DHL-re gondolsz? <gül> Igen, a DHL, tehát a másik F betűs a DHL, az biztosíthati lehetőséget, hogy beszélgessünk egy pár szót egy kapitányjára, meg megnézzük, hogy hogyan rakodják be, hogy hogyan néz ki egy olyan gép, hogy nem üldek emberek, és nem... Aha pakolnak be, kézipódja ezt a t -t tető csomagtartóba, és megkérdeztem a, -a csávót, hogy nem unalmas esetleg pilótaként repülni, és arra azt mondta, hogy hát figyelj olyan, még egyáltalán nem volt, hogy egy csomag összehányta volna a -e repülőgépet, míg utasnál, ez egyáltalán nem garantált. Igen. Tehát, hogy nem. Ez nem, hát Nagyon nyugis jé. dolog. Yeah. Sziárdesszekkel se kell megtalálni a közös hangot. Tényleg nyugisnak hangzik. Abszolút minden körülmények között. ugyanígy, aki szeretne egyébként repülőgépes történeteket hallgatni, amik egyáltalán nem valósak, de egy kicsit se. A legvidámabb dolog, amit a BBC valaha produkált, az a Cabin Pressure nevű rádiójáték, 20 pár rész. Tényleg bődületesen szórakoztat, egy kis légitárságról szól. Uh -huh. Hihetetlen boldog ajánlom. Sokáig ez volt a elavos rádióm, amíg nem tudtam mindegyiket fejből. Jó, van. Szerintem ezzel az ajánlattal elköszönhetünk már, és az szokott módon megígérhetjük, hogy a jövő héten is megpróbálkozunk egy adás felvételével. Így, így. Szervusztok, kedves adatok, vigyázzatok magatokra. Aki nem adatta be a harmadik oltást, az Isten szerenébe adassa be, amennyiben nincs rá nagyon jogi kifogása, van még bármilyen? Nincs. Sziasztok. Jó, és szedjétek le a karácsonyfát, majd január vége van. <gül> igen. Én meg akkor azt kérdem, hogy és a kukások meg vigyék, már legyenek szívesek, amit kidobtam. Köszi. Hello. Az, min minden körülmények között a héten kicserültem még karácsonyfát a belső sávban. <gül> Azért ezt túlzásnak éreztem. Na, sziasztok. Sziasztok.